«Переплавте той метал на кулі, то по ньому стріляй через день автоматними чергами, не вб'єш до кінця війни!» «Отож я і вірю, що мене не вб'ють, і тому й собі погодився йти туди!» Стишив голос і кивнув головою на захід. «Що й казати!» «Надійну броню наворожив тобі контрадмірал!» – посміхнувся Ротний. «Щує моє серце? Поїдеш завтра з цими підполковниками, і ми вже ніколи не побачимось?» «Мабуть», – ствердив я, – «та це не означатиме, що обидва загинемо». «Було б так», – зітхнув Юдашкін. А помітивши неподалік Охріменка і Овчаренка, додав «А он де твої? Все просять, щоб я пішов до надштабу полку та замовив слово за них. Знали б вони добре німецьку, чи були б радистами. Той без усякого блату і раднаркому їх би покликали. А так. Ще в сороковому казав Охріменку «Саша, іди вчитись на радиста». «Не послухав, пішов телефоністи», – співчутливо промовив я. «Хоч якщо подумати, то кого ще брати в десант, як не Охріменка і Овчаренка?» Ротний не відповів, стукнувши за каблуками, відвернувся і пішов геть. До мене наблизились Охріменко і Овчаренко. Як не конспіруються офіцери розвід відділу фронту, але солдатів їм не ошукати. Багато хто знав, що ці гості викликають радистів і людей, які в інститутах вивчали німецьку мову. Знавців німецької виявилось шестеро. Усі, крім одного, який ще вагався, відмовились. Від запрошення піти у розвідку фронту. Мовляв, їм знайдеться місце перекладачів і при штабі дивізії, корпусу, армії. Нащо йому та фронтова розвідка? Мовчати я не міг. Вважав, що це не подружньому перед хлопцями, з якими ділив у гори, шкоринку хліба, ходив в атаку у серпні 41-го під Петро Дворцем коли наш взвод управління вибивав німецьких солдатів з переїзду через залізничну колію. Через той переїзд пройшли тягачі з гарматами до берега Фінської затоки. Отже, здобуття переїзду фактично врятувало батарею. Після бою ми не свої тягачі і проїхали в Петродворці мимо Високого Собору. Через відчинені ворота за сотню метрів Бачили серед липових крон біло-голубий казковий палац, витвір майстрів і архітекторів XVIII століття? Сотні кроків до того шедевру мистецтва і архітектури. А побувати так і не вдалося, бо вже через кілька годин сюди прийшли німецькі зайди. Грабіжники, геростати нових часів, що невдовзі, перетворять палац на конюшню, на руїни. Багато спільного і пережитого у мене з Охріменком та Овчаренком. Тож я і сказав їм всю правду про свої відвідини підполковників з погонами інженерів. Хлопці вирішили таки прорватися до них, переконати їх, що німецьку мову вони... Довчать у ворожому тилу, пословнику і в бесідах з полоненими фрицами. Я відчував, що обидва дуже хотіли, щоб ми троє й далі були разом. Ставчаренко і Охріменко повернули зі штабу ні з чим. Їм відмовили. Хлопці були розгнівані тим, що ми змушені розлучитись. «О, насклий ротний, Раптом звернувся Охрівенко до Очаренка. «Біжимо! А тебе ми проведемо!» Пообіцяв Сашко, поклавши руку на моє плече,